Gande goizean, goi sea. berri on. Egun ona emonde izuela jainkoak igande goizean berrion zailoaren entzule guztioi. Agur bero bat nire aldetik. Evangelioa entzutera, hausnartzera eta bizitzaratzera gombidatzen zaituet. Jesusen jarraitzaleok dugun gauzarik errena, horregaitik berriona. Ola hemen urtean zeharreko bigarren domekako evangelioa. Juan evanjelariaren etik hartuta dago, eta honena dino lehenengo atalean, hoeta bederatzi eta hoeta malau bitarteko txataletan. Aldiaretan, ikusi eban Juan bateatzaileak Jesus beragana etortzen, eta esan eban, ona hemen jainkuaren bildotxa, ona munduko pekatua kentzen dagoana, beronegaitik esan eban nik, Badator nire ostean gizon bat, niri aurre hartu deustana, ze ni baino lehenagotik bazan. Nek be ezneban ezagutzen, baina ni urez bateat zera etorri banaz, bera Israelia gertuaz oteko etorri naz. Eta autormen hau egin eban joanek. Espiritua ikusi dot uso irudian zerutek jaizten, eta haren gainean gelditzen. Neuk bez neban ezagutzen, baina urez bateatzea bi aldun esan eustan, espiritua jaisten eta gainean gelditzen jakola ikusten dozuna, aseda espiritu santuaz bateatzen dauna. Neuk ikusi dut eta autortzen tortzen, hau jainkoaren semea. Ona hemen, iruzkina. Esanguratsua da entzule urtean zeharreko bigarren domeka honetan hiru ereduetan A, B eta C joanen evangelioetak hartzen dala bateatzailearen pasarte hau. Aurreko domekan urtean zeharreko lenengoan Jaunaren bateoa iragartzen izan jakun evangelioan eta bigarren domeka honetan ere Jaunaren bateo azdi ardu. Egia esan, bateatzailearen autorkuntza azdi ardu, garbiago esan da. Sartu gaitezen ba, burubelarri bateatzailearen autorkuntza horretan. Gure kristau autorkuntza sustatzeko gogotan. Juan Evangelariaren txatal hau, ez da jazotakoaren kronika. Ez eta esteuzku horla uste izan arren, bateatzailearen berba eta iragarpen zehatzik emoten ere. Hemen, evangelariak Jesusi buruzko jakintza landu-landua emoten dezku. Kristologia sakona esango geuke. Ez da hori, joanek azieran aurkitzu ebana Jesusengan. Ez eta bateatzaileak aurkitzu ebana ere. Ez eta beragaziru urtez bizi izanik ikasleek aurkitzu ebena ere. Juan evangelariak hemen emoten deusuzkuna eta bere evangelijoan zehar garatuko daabana, Jesusen jarraitzaileek lehenengo gizaldiaren azkenegantza uste eta sinisten ebena da. Oantxea autortzen dabe Jesus, Juan evangelariaren ikasle taldeak. Eta ona litsakigu horren usaintxoa baino ezpada beharzean Jesukristo gan zinistea intzat hartzeko. Ez gaite zan, geratu, Jesusi kanpotik emoten jakola zer uste izatean. Edo, gure umeak bateatu ezkero, zerura bidean jarten dogu zala uste izatean. Ikusi dugu aurrekoan, Jesusek aparteko zeo zer aurkitio ebala bateatza Eta horrek ez natu egin ebala. Ordutik bere bideari, egindako aukerak eta sendoari kinko jarraituko dutza. Inorkestau saiestuazoko aretatik. Ez agintari zibilek, ez erligiozoek, ez bere txekoek, ez eta bere lagunek ere. Danek aleginak egin ebezan arren. Horra hor bateoaren indarra eta garrantzia. Ez da alamuduzko edo txantxetako gauzea. Azalesko ospakizun baten amaitzen eta galtzen dana. Jesusentzat brintzat. Juan Evangelariak ez da ubateoa bera deskribatzen. Zuzenean doa, arenzenera, ardatzera, gunera, muinera. Espiritua aitatzen dago. Eta ez, Jesusik kanpotik emoten jakonzeo zerlez. Barrutik eragiten deutzon jainko bizitzalez baino. Jainkoaren bildotza ere aitatzen dau, eta baita pekatuak ikentzea ere. Eta malez, azalean gelditzu gara nok, jainkoa desitxuratu egin dugu, eta baita pekatuaren esanguria ere. Jainkoa kesta bordaino dolik behar parkatzeko. Pekatua ez da bakotsak egin geiken txarkeria. Jainkoaren herriko agintariek, adenagindu eta tek zai estuz, Erri osoa jarri eben pekatutan, Horixe da pekatua, inor gizagabetzea deshumanizatzea. Edo norberan gizagabetzen lagatea. Edo gizagabetzen dauenari ez ikuusia egitean. Jesusek gizatasun bideari egiten deutso eta halantxe kentzen dau pekatua, Eta bere jarraitzale gura gaitu, gizatasunean sakonduz, pekatua gainditzeko, kentzeko. Horixe da espirituak gure barrutik egin Jesusengan egin eban dez. horren autorkuntza egin eban orduan. Gaur, geuri dagokigu, autorkuntza berbera egitea geure aldiotan. Ez gaitezan, azalean gelditxu jarri gehitezan, barrutik eragiten deuskun espirituaren esanetara. Gogoko izan dozuelakoan, urrengo domekarako gombitea egiten deutsuet, izan daizuela atxe ginez gainezkako domekea jainkoa lagun. grande, grande goisean, Goi berrío